Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange très chic, sélectionnée par Christiane Rovière. Mon dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheu, quelle tragédie, quel tracat, mon dieu, que c'est vache, mon amoureux, est reparti. Hyvää sunnuntaita, studiossa on taas Mia Natsko Aino. Hyvää sunnuntaista aurinkoista sellaista. Joo, yeah. mä en mitään. Mm, Ihan vihdoin. Mä olen jo silloin, että, että niin mennyt viikko, vaikka ne niin kovasti sanoivat, että siis viikonloppujen oli kaunis sidelinen, että, että nyt sitten viilenee, mutta ei se nyt niin hirveästi viilennyt. No ei, ei. Ilmat on ihanan valoisia ja mm. teräsi täynnä ihmisiä. Mutta muuten vähän synki, Joo. otsikoissa menty No visuutta. joo, mä just tuossa sanoin, että on kyllä varmaan sunnuntai-pullan historian synkin ajankohtaiskatsaus, mutta... Välillä näin. Niin, välillä näin. Eli... Ja nyt me saatiin, ennen kuin mennään vielä synkempiin aiheihin, niin nyt meillä on taas yksi muusikko menehtynyt. Mm. Joo, Chris Cornell kuoli 17.5. ja hän oli 52-vuotias kuolessaan. Oli ollut keikalla Detroitissa jo, ja sitten sen jälkeen tehnyt itsemurhan. Ja nyt on sitten paljon puhuttu. Masennuksesta? Masennuksesta, joo. Jopa meidän Aku Hirvinihme, jolla itsekin on vähän samoja asioiden kanssa joutunut painiskelemaan, niin tota... Mulla on myös ystäväpiirissä ihan nuoria ihmisiä on jotka on sairastunut masennukseen ja sehän on siitä niin, että silloin on tulla turha lähteä hakemaan mitään järkevää syytä aina edes. Tämäkin henkilö, joka on mun tuttava piirissä, niin nuori kundi ja, ja elämässä kaikki hyvin ja, ja hän, hän on erittäin fiksukin vielä, että et, et, kun sä, sä tiedät, että se, se mikä aiheuttaa sulle sitä masennusta ja ahdistusta, niin se, se ei ole niin kuin relevantti asia mm. eikä siitä tarvitsisi masentua, mutta kun sehän on myös kemiallinen reaktiivissa, mitä hän voi. Mm. Tästä niin. Tästä puhutaan mielestäni aika vähän ja usein niin kuin masennus, masennus liitetään just johonkin niin tapahtumaan. Joku, tietysti joku mm. tapahtuma voisi olla siinä, että se on mm. Niin voi, joo, mutta se on usein, eiko, saattaa olla se semmoinen alt, niin altteus, altteus sille, korkeimmin. Mm. No hän, hän ilmeisesti oli käytö tällaista Ativan ahdistuslääditystä ja sitten kun sitä ottaa liian paljon, niin se saattaakin Päivästä Kättää. niin Joo. aiheuttaa lisää ahdistusta. Itse asiassa tämä henkilö, kun puhuin, niin hänkin kokeilin masennuslääkkeitä, mutta ne ei myöskään sopimaa. Ne aiheutte todella niinku, voimakkaampaa reaktiota ja, ja pahoa mm. pointia, Että, että on, nyt on niin lähtenyt hakemaan toisenlaisia keinoja. Ja, Joo. Ja liikuntahan on, no, nyt mä taas pääsin mun aiheeseen, mutta liikunta on, on yksi hyvä keino mm. tavallaan. Mm päästä liikkeelle ja rutiinit ja on hyvin tärkeätä, ettei jää sinne sängyn pohjalle. Mm. Totta. Mun täytyy nyt tässä sanoa, että esimerkiksi tää Chris Cornell oli taas henkilö, mä en ole ikinä kuullut. Nimi oli täysin vieras. Ja, ja niin kuin, ää, jotenkin minusta tuntuu, että nyt on useita tässä lähivuosina ollut näitä isoja muusikoita, joita mä olen kyllä tunnistanut, mutta ei, ei heidän he, kuolema on aina ikävää ja tavallaan muusikoissa ja näyttelijöissä on myöskin tämä, tavallaan poistuu lahjakkuus, joka on tuonut meille kaikille muille sit niin eri asteilla sitten tota iloa ja, ja ihan niin viihdettä, mut mä en, vieläkään ei ole tullut sellaista muusikkoa, jonka kuolema olisi muu kauheasti niin koskettanut. Että... Niin, ja ehkä eihän se, eihän se tietenkään, että se muusikon kuolema nyt olisi jotenkin tärkeämpi tai isompi kuin kenen tahansa muun, hmm. mutta ehkä se, että se on niin paljon ollut muusikoiden poismenoja viime aikoina, ja nimenomaan moni niistä on ollut muuta kuin luonnollista tietoa, mm, niin kertoo joo. ehkä siitä muusikon elämästä ja taiteilijan elämästä mm. yleensä, että et, tota, ratkaa se... se on. Joo, ja en mä sit sitä tavallaan siinä on ehkä vaan, mitäs mä nyt tämän selittäisin? Mm -hmm. tämän? Mä luulen, että sä tarkoitat sitä, Miten ihmiset suhtautuvat? Niin, ehkä tämä tää ruokkii vähän, piiri, että kun musiikkoja on poistunut niin monta, niin aina aina joka kerta saadaan lisää uusia otsikoita siitä, että no nyt taas yksi lisää ja sitä aletaan muistelemaan, että ketä muita on, on kuollut tässä mm. lähivaikoina. Se tavallaan sit just nousee vähän niin kuin, ää, kaikkien muiden juttujen yli niin tehdään. Mm -hmm. Mut mä olen ehkä myös yllättynyt ehkä se, on, että monelle muulle mu musiikki on niin suuri osa elämää mm. ja se koskettaa ja se tavallaan tulee ja sitten ihmisillä on muistoja niistä keikoista ja sitten niitä jaetaan ja halutaan niinku muistella, että oi sitäkin iltaa kun kuuntelin sitä biisiä ja tavallaan ihmiset liittävät musiikkia eri elämäntilanteisiin oma. ja omaan elämään se tulee semmoinen yli henkilökohtaiseksi ja mulle ei ole sellaista suhdetta musiikkia lainkaan. Mm. Niin, mulle itse asiassa on, mulle musiikilla on hirveän suurin merkitys. Mm. Niin eri eri elä, elämänvaiheissa ja, ja sieltä tulee hyvin voimakkaita mm. ja Mä niin vois viettää päivää ilman musiikkia ja tietysti eri, eri musiikkia, eri, mm. eri mielialoihin. Niin, mm -hmm. mutta, mutta joo, mä nyt annan sulle anteeksi tän, että sä et tunnistat tätä henkilöä. Mutta mä en ole vieläkään toipunut siitä niin, että Anni ei tiennyt kukaan J. Karjala. <laughs> Aina, Hän oli siis Soundgardenin laulaja, lähti bändistä vuonna 2007 ja siirtyi soolouralle. Hän teki kappaleen You Know My Name, joka oli James Bondin, Casino Royal-elokuvassa. Se oli tavallaan ensimmäinen hitti häneltä soolo-artistina. Se oli itse asiassa andpiisi, jonka mä hänellä Surullista, kun se on, niin ei ole myöskään mun ei pieniä. Ei, ole, ei mutta Soundcarden nyt on nyt tota myös, myös, jonka tiedän. Ja sitten hän on ollut jälkeen audioslevissä että et on tehnyt niinku isoissa bändeissä musiikkia, mm. mutta tota, joo, ymmärrän, ei ne mm. välttämättä. Mm. Ne on kuitenkin sit sen verran vanhoja bändejä, että mä en ole mm. niin, niin Mutta ei enää, koska siis silloin kun hän, hän kuoli, niin se nousi munkin Facebookissa ja muussa sosiaalisessa mediassa. Tosi moni mun tutuista alku muistelemaan, että... Et, Miten, en muuta en muuta <laughs> miten, miten, miten, miten voi olla, että mä, mä ollut ihan ulkopuolinen tässä. Se on taas, että mä olen ihan ulkopuolinen. Ei. No, no, toinen tuli. mies, joka myös liittyy James Bondiin, on tietysti Roger Moore, joka kuoli 23. Oli 90 päivä. Oliko okay. hän jo 90. vuotias 89 vuotias Hän asui Sveitsissä, jossa kuoli ja sairasti nopeasti edännyttä syöpää. Ja hän tuli vuosina 1973-1985 tunnetuksi James Bondina ja siitä on vähän en ei oo oo oo nimi tutulta olen jo satankan katsoa hänen. Mä, mä, mielestä, mä olen mä varmaan melkein kaikki bondit nähnyt. paikoina mun mielestä niinku no mua jos, jos on väärässä mutta et kun, kun mun mielestä niinku Roger Moore ja sitten Sean Connery oli niitä jotka moni tykkää, että ne on niitä Oikeita, Ai, oikeita no, no, no. pondeja. Ja sitten usein on, on tullut debatteja siitä, että kumpi se sitten on. Onko se Connery vai onko se Moore. Nythän siinä mm -hmm. on tullut sen jälkeen paljon moni muukin, mutta nämä oli jotenkin semmoisia. Ja, ja mun mielestäni mä, mä tykkään niistä vanhoista pondeista sen takia, että niissä on semmoinen ihana sellainen kepeys vielä. Että jos ajatellaan näitä viimeisempiä, mitä on ollut, niin ne on masentavia, synkkiä ja masentavia. Vanhat Bondithan aina päättyy, että siinä oli aina se joku jännä catchetti Ja sitten se päättyi aina siihen, että kuka niistä naisista sai sen Bondin. Mä oon muuten nähnyt kerran sellaista unta, että mä olin James Bond ja sitten mulla oli just niin Bond-naiset. Koska Jos tästä on ollut puhetta, että pitäisikö James Bondin olla nainen? Tätä mä en ole kuullutkaan, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jaa. Jaa. On olin oikealla niin jäljellä munissa. <laughs> Mutta Marr teki näyttelijän töiden lisäksi myös aiemmin mallin töitä ja hän oli UNICEFin tällainen hyvä tahdo lähettilä. Kyllä, siihen. ja itse asiassa ennen kuin hän, hänestä tuli, tuli James Bond, niin hänen uransa lähti semmoisesta sarjasta. <coughs> se on varmaan 60-luvulta kuin pyhimys, <coughs> jo. josta on sitten Val Kilmer on, on tehnyt tuoreempia versioita, ei sit, siitäkin ole aika kauan, mutta hän oli se alkuperäinen pyhimys. Kyllä. Ja yksi suurmies vielä, jos me ei itse viime viikolla puhuttiin Mauno Koivisto joka kuoli 12 päivä jo. Alzheimerin. Alzheimeriin, mm -hmm. joo. Ja hän oli presidenttinä Suomessa vuosina 1982 94 Onko teillä jotain tämmöistä Mauno Koivisto-muistoja? No ei oo. Me just, just kun vasti. käveltiin studiolle, niin sanoi Ainalle, että niin Maulu Koivisto on ensimmäinen presidentti sen aikana, kun mä oon ollut elossa, mutta mä oon ollut silloin niin pieni, että mulla ei ole. Mm -hmm. Vasta sitten, kun tuli niin kuin nämä kaikki muistot hänestä tietysti ihan ansaitusti, niin jotenkin tajusin sen että niin, että tässä on ihminen, joka on vienyt Suomea kohti Eurooppaa ja tässä on ihminen, joka on niin kuin muuttanut presidenttiinstituutiota tosi merkittävästi mm -hmm. ja joka oli itse asiassa tosi hauska. Siis Näen mm -hmm. jotakin niitä inserttejä, niin hän on joo, se surkulainen. No, <laughs> no mä sanon, että no sano nyt niin ja sanon nyt sen. Mä ikinä tarvii, koska te aina sanotte <laughs> sen. Mut joo, siis et, et itseasiassa mm. niinku tavallaan se, että nyt taska kävi ehkä niin, että hänen se semmoinen arvo, niin se tuli mulle vasta nyt tietoon sitten. Mm. Joo. Paljon Joo, hän oli hyvin erilainen. Presidentti, jos verrataan niin kekkoskauden jälkeen, Joo. joka oli tosi pitkä. Mullekin jotenkin on koivisto jäänyt vähän etäiseksi. Että samalla lailla on mielenkiinnolla näitä, että missään. Mm. Selkeästi hän ei ollut ihminen, joka tykkäsi tuoda itseensä mm. esille. Niin, ne niin. on tavallaan siellä, siellä mm. ja, ja käsiteltiin myös aika paljon tätä Tuota MANUKOIVASTON suhtautumista Viron itsenäistymiseen, koska joo. siitäkin on ollut väärää tietoa liikkeellä. Niin, eh... siis hän ilmeisesti kritisoiti siitä, että hän ei heti suostunut niinku tunnustamaan sitä itsenäistymistä. Joo. Mutta sitten kun hän kuunteli näitä muisteluita ja analyyseja, niin kävi ilmi, että hän oli itsestäänne fundeera. Eli halusi pohtia asioita niin kaikilta kannalta. Eikä ja sen ollut, lisäksi hän oli, joo. Ja sit se sen päätöksiä. lisäksi hän, hän niinku, miksi. Mä luon myös tämmöisen analyysin, että miksi hän tavallaan diplomaattisesti ei lähtenyt ensimmäisenä, vaan hän halusi, halusi tehdä sen sillä, että hän niin taustalla teki koko ajan joo. töitä sen eteen, että, joo, että joo. Viron itsenäisyys lähtisi liikkeelle ja, ja, ja niin annettiin avustusta, jolle hän oli erityisesti antanut siunauksensa, mutta sitten hän niin halusi hoitaa tämän virallisen puolen niin diplomaattisen mm -hmm. mies. Mm -hmm. Mä, Mulla on, Koivisto on myös mun ensimmäinen presidentti ja... ja tota, Mä muistan, että hän, hän, tota, mä oon käynyt Kultarannassa Naantalissa kesäaikaan silloin, kun siellä on ollut liput liehumassa, eli hän on ollut paikalla siellä. Eikä, mä oon ollut silloin niin kuin, todella lähellä, Samalla mä oon samoilla hudeilla oltu siellä. Sen, sen mä muistan jostain pienenä käytössä siellä. Ja tuota, itse asiassa vielä tuohon masennukseen liittyen, niin hänen vaimoltaan televarkko koivistolta hän ilmestyi muistelmateostossa ei varmaan vuottakaan mm -hmm. ja hän nimenomaan omasta masennuksestaan, mm -hmm. jota hän ei tuonut esille silloin, kun hän oli presidentinrouvana. Niin, ajatte muuttunut aika paljon niin. siitä, että nyt ehkä puhutaan. On... Oliko muuten näitä että Koiviston hautaja olisi ihan televisiointiin? Joo. Kyllä, joo. Kyllä, Helsingistä ihan, ja siellä pystyy katsoa ihan Areenan kautta ihan ympäri maailmaa, että se ei ollut mitenkään rajattu pelkästään Jaa. Suomeen. Mm. Joo, ja siinä oli myös tämä, että kaikki pääsee <köhön> vaikka kirkkoon tai muistutilaisuuteen pääsekään, niin sitten sen hautajassa mukana saapuikäisiin sieltä kirkolta sitten Hietaniellen hautausmalle. johon hänet haudata. Ettei Turkuun? Ei Turkuun. Niin muuten, miksi? Mm. Hän meni muistaakseni Risto Rytin ja Kekkosen, Kekkosen väliin. Okei, presidentille on. on ihan oma, että se ei ole mikään suku. selviisi No nyt selvisi tämäkin. Joo. Sitten meillä on vielä... Ehkä kaikkein roskain näistä aiheista, nimittäin Manchesterin terrori joka tuossa maanantai-yönä sitten tapahtui. Ja se tapahtuu Ariana Granden keikan jälkeen Manchester Arenalla. Ja heti tosiaan, kun se keikka oli päättynyt, mm. niin tämä räjähdys tapahtui. Ja se oli 22-vuotias <köhö> itsemurha-pommittaja, joka kylläkin ihan ilmeisesti... Iso-Britannian kansalainen, mutta oli jonkinlaisia libyalaisia mm, sukujuuria. Hän oli ilmeisesti sit siellä Syyriassa niin tai Libyassa käynyt ennen tämän iskun tekemistä, Mut mutta ette niitä. radikalisoitunut. Hän, hän, hän on kuoli itse tässä, tässä näen. ja nyt mä kuulin radiosta tuossa, että hän olisi niin, hänen isänsä ja veljensä on nyt pidätetty. Joo, näin vielä mä, en, mä en ole ainakaan lukenut, nythän me tehdään tätä ennakkoon tätä tuota nauhoitusta, mutta en ollut lukenut vielä, että on, onko hän jättänyt jotain jälkeensä tai, tai mit, mitkä on ne ollut hänen... Minkä syyt. Syyt. Minkä. Että on, onko se tämä radikalisoituminen ja, ja is, isisen, isiksen toiminnan tukeminen, niin, mutta minkä takia hän valitsee tämmöisen kohteen, jos, mm. jos on nimenomaan lapsia ja nuoria. Se tekee mun, mun mielestä tästä vi, jotenkin vielä hirveämmän. -hmm. Sanon kevennyksenä muuten, että mä en tiedä kukaan Arena Grande. Ei tiennyt. <tos> <tos> Tiesitko sä, sä <tos> ää, kyllä. Tiesin, joo. Okei. Okay. töissä osa tiennyt, Mitä <tos> <tos> <tos> miten teitä lähtee? <tälle? tos> <tos> Minä en tiennyt. <tos> <tos> No, joo. Ja mä jopa googla siihen sen takia, koska mä ajattelin, että liittyykö se häneen. Niin, aivan. Mm. Mä luulen, että se oli kohteen, että siellä oli niitä nuoria mm. ja isiksen toimintatapa on tällainen, että niin kuin halutaan Uomiota. sitä shokkiarvoa arvoa ja huomiota. Mä itse kuuntelin näitä analyysejä mm. myös tästä aiheesta, niin tosi monet tutkijat sanoivat, että jotkut ääriliiket esimerkiksi tallevan, niin ne on niin alka aina, niin ne on. Niin kuin, vaihtanut niitä kohteita, kun on saanut niin ikävää huomioon. Mm. Mutta siis toimii niinku päinvastoin. Että mitä ikävämpää huomioon, ne saa niin. sen enemmän. Mutta niin... mielestäni tämä on, on myös semmoinen, joka helposti kääntyy heitä vastaan. Että et, et, tuota, niin. kannattaa Niin. No, et me me toivotaan et, tuota... tietysti, että tämä mm. loppuisi tämmöinen hulluus. Mutta 2,2 ihmistä kuoli ja 60 loukkaat. Mm. Ja nuorin uhri oli 8-vuotias. No. Että ihan... No. E, joo, mutta mm. no, me olemme ihan sanoton tämän jutun jälkeen. Ja niinku, nyt, tietysti mm. kun niinku kesä lähestyy, niin tämä on niinku, tosi kuuma. Mm -hmm. ja tästä on nyt aika monet huolestuneet, että uskaltaako mennä. Mikä varmasti, ja on nyt toinen konserttiin tapahtunut hyökkäys. Mm -hmm. niin varmasti sitä moni rupeaa, kun sä mietit, että suljettuun konserttitilaan, niin rupeat katsomaan, mitä miten täältä pääsee pois. Ja, mm -hmm. ja, ja tuota, ru, mu, luin, että moni on, on tuota, mm -hmm. välttelee tämmöisiä isoja, niin. isoja tietysti niin. ehkä englantilaiset jo sen kupin teetä ja, Rauhoittuvat ja mä en, mä en itse asiassa en ole katsonut, miten niinku Englanti on itse lähtenyt tätä no, uutisoimaan. Mitä, mitä, niinku me, mitä u, uutisissa on meille näytetty, niin, niin ilmeisesti aika, ops, anteeksi, aika tota, niinku rauhallisesti, mm. että et mm. on tavallaan ollut hirveästi sitä yhteisöllisyyttä ja mm. mitään ei sit suljettu, mm. että ei mennyt kaupat tai taksit kiinni, vaan kaikki niin jatkovat mm. elämäänsä. Mm. Ja tota, nythän Britanniassa on nostettu terrorin uhkataso niin hmm. korkeammalle tasolle, että siellä on periaatteessa sitten koko ajan armeijan tai sotilaat on kaduilla niin kuin turvaamassa. Ja, ja tota. no miten me te siitä niin, että voisiko tällaista tapahtua Suomessa, koska mun mielestä aika yleinen ja ilmapiiri on se, että koetaan, että Suomi on kuitenkin semmoinen lintukoto, että ei sillä tämmöistä mm -hmm. tapahdu. Koska mä luulen, että se on vaan ajan kysymys. Mm -hmm. että voi olla, että se pystytään ehkä estämään, mutta itse asiassa niin kuin mitä uutisissa on kerrottu, niin suojelupuolisilla on kolmesta ihmistä, jotka ne nyt jo seuraa, jotka on niin radikalisoitunut mm -hmm. tai mm -hmm. on, on yhteyksiä näihin niin radikaaleihin. Mm -hmm. Ja Siin myös, myös vaikka mä ehdottomasti olen on tota positiivisen pakolaispolitiikan kannalla, niin, niin tuota, kyllähän se on tullut. selvää, että sieltä on varmasti tullut myös niin, no, totta kai, totta kai. Ja myöskin niin Ja myöskin on hen, kun... henkilöitä, jotka eivät ehkä siinä tilanteessa, kun ovat Suomeen tulleet, ei, eivät ole ajatelleet tällaisia asioita, Just mutta, mutta sitten se tavallaan kielteisyys heitä kohtaan ja ehkä ne olosuhteet, missä he asuvat, mm -hmm. niin. Saattaa radikalisoida mm. ja herättää sellaista vihaa. Ja ylipäätään ihan tämmöinen väkivalta saattaa inspiroida ketä... Mm. Niin on, on ihmisiä, jotka, jotka tavallaan kokee tällaisen, että et hekin he, he, he haluaa luoda jotain yhtä, yhtä, yhtä kauheaa, että he haluaa tulla tunnetuksi mm. Mm. tällaisesta. siihen perustuu monet näistä koulusurmista ja, mm. ja ylipäätään tämmöiset hullut väkivaltaiset mm. teot. Siihen ihan vaan semmoiset, että haluaa jäädä historiankirjoihin. Niin tota... Niin mä luulen, että kyllä Suomesta löytyy ihan kantasuomalaiset, mm. joilla on se sellainen Niin, kun... niin. Että... mutta toisaalta jos taas olisi taas esimerkiksi tämmöinen isisterorismi niin, niin siinä tulee taas että siellä on sitä tietotaitoa ehkä helpommin sitten saatavissa että... Mutta onhan se, se ihan sama, sama Viro myöskin, että onhan tämäkin yksi mahdollinen paikka Nämä Suomi ja Viron on ehkä epätodennäköisempi kuin, kuin esimerkiksi joku Lontoa, mutta sitten taas kuitenkin, en mä oon uskoa, täälläkään. Kyllä tästä se, mikä on. On. Ei se mitä enkä mm. yhtään Ruotsissa niin kuin... on jo tapahtunut niin, ja, mm. ja kuitenkin niin. mä koen, että jo ja viro on vielä NATO-maa että. Mm. Niin ja. toki tänne on otettu aika vähän turvapaikanhakijoita, mm. Mm. Mut, no, se Mutta mutta mä tatan tota mm. siis niin. NATO-kenttäsyö niin, mutta että näin. Ei, että jotain kivaa musiikkia? Mä no. itse asiassa James Bondin ja, ja tota, you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a Say live and let die Selvä kesämerkki mun mielestä Tallinnassa on vanha, vanha, vanhan kaupungin päivät. Oletteko olleet aikaisemmin? Mä en ole ehkä ikinä ollut, mutta nyt mä oon kyllä asunut täällä niin kauan, että mä oon kahdet vanhan kaupungin päivät elänyt. Siis no niin. Hei, hetkinen, mä otan sanani takaisin, koska ennen vanhan kaupungin päiviä, noin viikko ennen, on tämä, mistä me ollaan mien kanssa joskus puhuttukin kriittisesti, niin kukkafestivaali, ja me puhuttiin sitä sen takia tuota, kriittisesti, koska tämä sana festivaali oli ehkä hieman harhaan johtavaa, mutta... Siellä ei ole mitään juhlahumma. Ei. Siellä, mutta siellä kukkafestareilla on käynyt. Joo, mutta sehän ei ole Tallinnassa. Ai joo. Onko jotkut toisetkin? Mä luulisin tarkoittaa sitä, mikä on siinä suurtykillä. No kukka. just sitä mä tarkoitan, se on kukkafestarin nimeltä. Joo, niin mm. se on ollut. Joo. Joo. No, mun mielestä tämä sana festivaali, niin, niin, niin. Jo, jollain lailla on ehkä kuvaa. Mutta se on, avattiin taas tuossa tota, viime sunnuntaina viikko sitten ja ilmeisesti siellä oli joku tämmöinen avaamisseremoni, mutta kukkahan on semmoinen että se, kun se istutetaan, niin se on pieni. Eli nyt kun se on just tehty, eli mä, en, mä en ole ihan varma edes siitä, että kilpaileeko. siellä on niinku eri ryhmiä, jotka on tehnyt tämmöisiä kukka-asetelmia ja niissä on joku teema. Ja siinä, niin kuin siellä on ole kukkia, siellä voi olla huonekaluja, mm -hmm. siellä voi olla jopa jotain äänielementtiä, valoelementtiä. Ja, et, et, et jokaisella istuusella niin niin oma sanomansa. Mutta totta kai nyt kun ne on tehty, niin silloin avajaispäivänä, kun ne kasvit ja taimet, kaikki on semmoisia peukalonpääkokosia, niin, niin ihan se tavallaan se ei ole enää vielä edes niin kuin hienon mm -hmm. näköinen. Mutta tota, Mä koiran kanssa siellä kävin kävelemässä ja, ja tuota, mun mielestä se oli tänä vuonna tosi onnistunut Eli, eli oli selkeästi no. nähty paljon vaivaa siihen niin, että on haettu vähän eri juttuja ja mm -hmm. Siellä oli jopa semmonen, joka oli mun mielestä jopa vähän spooky Eli siellä on tämmöinen, jos en tiedä tiedättekö, sehän siellä tuo, Siinä suurtykin nimenomaan, mm -hmm. Siellä on tämmönen, yhdessä niistä torneissa on keramiikkapaja mm -hmm. Ja se keramiikkapaja tulee aina omalla jutullaan Ja tänä vuonna ni, niiden jut, aihe oli niinku tämmönen, suomaisemat. Ja siellä oli niin sammaleista tehty ikään kuin suota ja sitten sinne oli laitettu suo suokukkia, mutta ne suokukat oli keramiikasta tehty ja ne oli tosi näyttävän näköisiä. Sitten sinne niin keskelle suota oli laitettu ikään kuin lampi kautta suo silmän, mä en tiedä, on semmoinen hyvin pieni lampi. Mm -hmm. ja siellä lammessa oli semmoinen ihmisen kokoinen keramiikasta tehty nainen, joka kelluu siinä veden pinnalla. Ja... No, nyt kuulostaa kyllä aika jännä. Se on tosi hienosti tehty. Sitten kun se on, se on vielä, niin se on poltettu keramiikka ja se on vähän semmoinen harmaan keltainen se iho, niin voi olla, että se voi esittää jopa, että nainen kylpemässä, mutta kun silloin ne silmät, jotka tuijottaa sinne taivaaseen ja sitten se kelluu siinä päällä, niin, niin, niin tota... mulle tuli ihan yksi Kailiming-noukin kappale siitä mieleen. Mun mm. mielestä se on hukkurussi. <laughs> Mutta täytyy Eikä... sanoa, että mä oon parin käynyt kukkajuttuja ja mun mielestä siellä on ollut ihan hauskoja juttuja. Siellä mm. on myös joka vuosi ollut tosi pelottavia isoja hämähäkkejä tai muurahaisia ja ne on just sen keramiikkapajan kohdalla. Niin ne on varmaan jo ollut, ottanut, ne, ottanut, Niillä on joku teema, että ne haluaa pelotella ihmisiä mm. joka vuosi. No, hienosti tehty. Mm. Ja mm. Se, mä enkä katso si mm. mm. tota... mä, mä edelleen muistan, että pari vuotta sitten siellä oli semmoset köynnösten olympialaiset. Se oli mun mielestä ihan huikea. Mä kävin sinä kesänä monta kertaa katsomassa, että mikä mä on johdossa, kenen köynnös kasvaa nopeeta ja pisimmälle. Sitten siellä on tehty sinisestä, esimerkiksi lasimuuskasta on tehty vettä ja kaikkea. No, ne on paljon nähty, mutta mutta tota... Ne ei sehän ei, festivaalia. Ei, festivaali se ei mun mielestä edelleenkään ole. Ja, ja, ja se on varmaan kaikista upeimmillaan tuossa niin keskikesällä, mm. kun ne kukat rupeaa oikeasti saa kokoa ja ne puhkee kukkaan, joo. kun ne ei nyt vielä edes kukisi. No, mun mielestä on kiva puisto ja kiva semmonen niin hauska, hauska juttu, että... Se ja se ja on ihan ihan kiva, että joo. siellä on joka vuosi sinne vaihtuvaa. Joo. joo, Mutta tuota, palataanko ne siihen alkuperäiseen aiheeseen, vanhan vanhan kaupunginpäivät ja ne on tänä vuonna tämmöisenä päivän 31. toukokuuta-4. kesäkuuta. Ja näinä, tänä, tänä aikana niin ympäri vanhaa kaupunkia on sitten eri, erilaisia tapahtumia. Eli siellä, on, siellä on, on, lapsille on paljon, on kasvumaalausta, on konsertteja. Ja, ja tota, näissä esimerkiksi kerran minkä on tämmöisiä workshoppeita, että lapset saa mennä sinne kokeilla minkälaista samista ollut tehty. Sitten siellä on paljon konsertteja, varsinkin niin kuin raikoja platsilla, sinne pystytetään lava ja siellä on joka päivä useampi konsertti. Siinä on ihan penkit laitetaan, jossa voit istua ja kuunnella. Että, että tota, nyt ensinnäkin täytyy toivoa, että olisi hyvä ilma, koska viime vuonna muistaakseni oli tosi kylmä Joo. se kesäkuun alku, että ei Joo. tehnyt mieli lähteä konsertteihin. Sitten siellä on myös tämmöisiä ruokapäiviä ja tota, jos puhutaan nyt vaikka avaajaispäivän ohjelmasta, niin, niin tuota, siellä on muistettu myös Suomen 100 eli Siellä on Estin konserttihallista Estonian puistotien 4, niin siellä on, tuota, Estonian symfoniaorkesteri esittää Madetojen musiikkia. Ja tuota, sitten meillä on... Town tuota, Hall Square, niin löytyy tämmöistä jotain Dance Music Symphony Tota, sitten siellä on erikseen tämmöinen folk-kulttuurialue ja, ja tota, sitten seuraava päivä eli se ensimmäinen päivä kesäkuuta on enemmänkin niin kuin lapsille, lapsille suunnattu päivä, että on paljon lapsille ohjelmia ja, ja nuorille, ja, mutta tämä tota, ohjelma on itse hirveän paljon. Niin Jokainen voi käydä Ja niitä kaikki? Oli lastenpäivää ja kaikkea semmoista, että siellä oli niitä. Ja muista, että se viime vuonnahan oli, eikö se ollut viime vuonna, kun se, jonka nimeä ei saa mainita, niin sen piti tulla tänne, koska nyt on myös taas BMX-kilpailut. Joo, mutta vain edelleen sen takana, Mulle aidosti sanottiin, että sen piti tulla. Joo, eli ensimmäinen päivä kesäkuuta, Kanuti, Kanuti se on muuten, se onkaan siellä varmaan on, kaupungin niin, jolaidalla. Niin, missä on se semmoinen? Siellä on tämmöinen kello Oli. viisi street sport show siellä skeittareilla ja skuuttereilla ja BMXillä tehdään, tehdään temppuja. Ehkä toi Selena Comis tulee tänä vuonna. <tos> <tos> <tos> Tämä ei varmaan koskaan <tos> Mutta tota... Joka paikassa löytyy musiikkia ja, ja tota... Tämä on mun mielestä kiva tapahtuma sillä lailla, että sä voit vain kävellä vanhassa kaupungissa. Siellä on paljon mm -hmm. myös liikkeellä ihmisiä, joilla on näitä vanhan keskiaikaisia pukuja, ja Siellä on, on tämmöisiä ritariotteluita ja, ja mitä mulla on vielä... Se ritariottelu mä oon muuten nähnyt Joo. Mut Mut Se on ero... siinä torilla kanssa, siinä Tammuoskoja yllä. onko se sitten... tuntuu, että aivan kerta kun mä... mä tota... Kulje siellä vanhassa kaupungissa kesäviikonloppuna, niin siellä on, on aina, aina jotkut festivaalit menossa. Mutta eikö täällä ole erikseen sellaiset niin keskiaikapäivät myöskin? Milloin sitten on myös ainakin sellainen joku... Onko, ettei se, Te on se on turkuun taas sekoittaa? Mun mielestä se on myöhemminkin käsällä. Ja se on varmaan silloin, kun mä oon nähnyt sen ritari Mä en ole tuolla vanhan kaupungin niin päivillä ollut. Koska täällähän on siis tämä, että jokaisella kaupungilla on ne omat päivät. Tai omat juhlat. No on, on koplipäivät ja kalamajapäivät ja teliskinpäivät mm. ja sitten on vanhan kaupunginpäivät ah. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on sellainen Mutta sitten osa niistä on niinku tavallaan enemmän sen naapurusta, vaikka kalamajapäivät yeah. ja koplipäivät, niin ne on niinku niiden oma sellainen okay. Että ne itse järjestää, mutta toi vanhan kaupunginpäivät saattaa olla kylläkin ihan kaupungin järjestelmä Se on mun mielestä ihan kaupungin järjestelmä <tos> ja se ide on kai se, että se kes kes kes kes keskittyy keskittyy vanhaan kaupunkiin ja, ja tota, siellä on yritetty ajatella niinku kaikkia ryhmiä. Mm, joo, ja ehkä mm, vähän mm, myös turisteja, että mm, niinku kaikkea tuodasta kulttuuria mm, myös. Mm. Mutta mut siellä on, kun tekin asutte siellä laitamilla, niin siellä on joka puistossa ja, mm. ja ja nyt mm. tota, no niin niin täällä niin no pystäs, ollaan ehkä puhuttukin joo. niin niitä, niitä tota, tykätään laittaa joka paikkaan. Mun tämä on ollut kiva, kiva ja ne on niin, Paljon nähnyt vaivaa sen eteen, että se, tai se, että se ohjelma tarjonta on niin laaja mm -hmm. sen viiden päivän aikana, että, että tota... Joo. toivotaan hyvää sieltä niin... niin tota... Joo, siis on kaikki. Suurin osa näistä tapahtumista on siis ulkona, jos ei nyt sitä tullut vielä tota mainittua. Oletteko ajatelleet osavistua? No, kenties. En mä nyt ollut niin miettinyt koko tapahtumaa, mutta sehän on tossa ensi viikonloppuna. Niin... Miksi ei voisi poikata jossakin katsoissa, jos on joku mielenkiintoinen? No mä tässä juttu. juuri niinku selailen näitä ja, ja tota, yritän löytää teille jotain tarpeja, mutta... No ainakin kun sä sanoit siitä kansankulttuuri tai folk culture... Joo, sellaista, sellaista. Mä, oon se, mä oon nähnyt semmoisen kansanmusiikkitanssien esityksen, mä veikkaan, että se oli siellä pari vuotta sitten, se oli Joo. tosi kiva, tosi hyvän näkys. Koska siis virossa, mä oon puhunut joskus tästä virallisesta kansankulttuurista, niin täällä se on ihan tosi, tosi kova tasosta. Ja täällä on tietysti paljon myös harrastajia, niin sitten vaan... Niinku... Se innostus näkyy. Joo. Täällä on muuten ää, päätäjäispäivänä, niin, niin siellä Tompealla on tämmöinen konsepti kuin Ilvesistöösen. Mä olen kuullut niitä jos, jos, joskus jossain ja he esittää ABBA-hittejä. Okei. Okay. <laughs> Ehkä nappaamme ruotsalaiset kollegat. Kyllä, me kyllä. Kyllä. kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten on, sit on muistaakseni on myös tämmöisiä, niin kun, jos turisteja ajatellaan, niin on tämmöisiä kiertoja, joissa kerrotaan mm. kaupungin historiasta ja ra ra rakennusten tarinoita. Mutta pitäisi ja... varmaan mennä sillä, että mä en ole ikinä vielä ollut Tallinnassa yhdelläkään kiertokävelyllä. En minäkään. Mä olen ollut. Mä kerron seurasin vähän aikaa, mutta se oli Saksaksi saksaksina. <laughs> <Mä näin siitä. laughs> Nyt huomaa, että kesä on tullut. Kesä ja risteilijät ja turistit kaupunkiin. Kyllä, on on Niitä, on niitä, niitä on, näkyy tuolla. Niitä, niitä, Eksyneitä, eksyneitä puristajia etsimässä omaa, omaa ryhmäänsä. Se, sekin on muuten semmoinen, joka mä huomaan, että jos, jos asuu itse vanhassa kaupungissa, niin toiset tykkää ja toiset ei. Mä mm. tykkään, mua ei häiritse. Musta on hirveän Joo. kiva jotenkin hypähtää sinne kadulle ja aina tulee jotain eri, eri kieltä ja sä oot vähän niin kuin semmoisessa... Mm. Nytkin on puolenta, mutta mä en tykkään ruuhkista. Ai sä ruuhkista. Jaista. Tai odot siitä, että joku pallo on edessä. Ihmiset vois kävellä jonossa toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan. <tos> Sä voit ruveta ohjaa liikennettä. <tos> Joo, mä nautin. Musta on Joo. kiva, että se on ihan pöllinen kansalainen. myös tässä aikaisemmin, mutta huomasin tässä, kun kävin, kävin lenkillä ja koitin, koitin ju, juurikin juosta, juosta kotiin. Ja siellä oli näitä laumoja edessä. <tos> Mutta sitten ottaa vaan käyttöön ne vähän, vähän hiljaisemmat kadut itse. niin. kun koska sinun on että se vanhan kaupungin keskus on kaikkea vilkkaimmalla, mutta sitten menee vähän kauemmas. Myös meeskien mua harmittaa vähän kun kesäaikaan niin monet ravintolat lopettaa näitä viikko tarjouksia niin tota, <tos> ei... rahaa pitää tehdä. Niin, joo. Ja myöskin, että moni, moni ravintola, me koitettiin mennä tuota lounaalle syömään sinne rataskauko 16, ja se oli ihan täys floppi, kun siellä oli niin paljon ihmisiä jonossa 12 ulkona, koska se aukesi. se oli joo. siis ihan mahdotonta. Niillä on no, se sen... pieni mainos, siis niillähän on tämä ikään kuin pikkusisko siinä. Joo, Joo. Kyllä. kyllä, kyllä, kyllä. Mutta kyllä, ei kesä. kesä. Kesän tuloa en voi kuitenkaan estää ei, ja On sekin kiva, Kyllä mä tykkään turisti ilman se, ilma, se, ilma niitä se, ei, se, ei, se, ei tämä mm. kaupunki toimi. Ja ihmiset on hirveän hyvältä tavallaan. On. Mm. Onko sulla joku kesämusa? Ei mulla ole kesämusa, mutta mulla on musa joka tuntuu tulevan jokaiselta kanavalta. Niin miksi se ei tulisi myös meidän kanavalta eli Despacito. mandote tengo que bailar contigo hoy digo que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tú, tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso.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 sabes sabecito, Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Playa en Puerto Rico, hasta que la sola escrita en Ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito conmigo. Suave sabecito, lo pegando, poquito a poquito. No niin, meillä on nyt studio vaihtunut ja Natsku on poistunut seurastamme. Jatkamme siis aina kanssa täällä kahdestaan vielä yhden jutun. Väki vähenee, jutut paranee. Äh, äh, totta, totta, totta. Ja siis mulla oli aiheena tällä viikolla nämä Viron kesätapahtumat. Ja täällähän tapahtuu ihan kaikenlaista. Mikä on niinku sun oudoin tapahtuma, missä olet ollut Virossa? Tai mihin mm. sä oot joutunut kesken kaiken, koska mä tiedän, että sulla on tällaisia, että aina tapahtuu jotain no, mulla, mulla on tosiaan, kun asuu, asuu vanhassa kaupungissa, niin tässä melkein kun avaa ovensa, niin päätyy kaiken näköisiin ritariturnajaisiin. Tai... Hei, sellaisena sit, on kerran oltu. Joo, ja sitten sit niinku nämä yölliset suunnistustapahtumat, että lauantai-iltana muut on menossa ravintoloihin ja baareihin, niin täällä ihmisiä juoksee semmoiset yövalot päässä, mikä se on sellainen... Suunnistus niin, päässä ja sitten juoksee tuolla ja ihmiset ihmiset kannustaa niitä etä, että havuja perkele. <laughs> se oli jotenkin hyvin absurdia, mut joo. Joo, ei toi on kyllä totta. Mä en ole varmaan ollut missään sellaiset. Tällä on aika paljon sellaisia niinku keskiaika tapahtumia. Just puhuttiin noista tois vanhan kaupungin päivistä, niin niissäkin on vähän sama, että se keskiaika teema niinku nousee tottakaa ja kaupunkiosa. Mm. Mut mun ehkä lempipari tapahtumat niin... Tai en mä mä en edes tiedä, miksi ne on mun lempparitapahtumiin. Ne on vaan mutta on just nämä kalamajapäivät ja kivipäivät, missä on niinku sellaista jotenkin yhteisöllistä itsettelemisen meininkiä. Mm, joo, kyllä mun se vaikka, niin, vaikka mä en ehkä sitten kuitenkaan... Siellä on usein se sellainen... No, mun pitää aina keksittää negatiivinen puoli, niin siellä on aika usein se sellainen niin ruokakoju meininki Että se ulkona syöminen siinä mielessä ei ole musta niin kivaa. Mutta mä selvitin nytten muutaman tapahtumavinkin. Ja eka niistä on... Haapsalussa järjestettävä Tchaikowskin festival, ja tämä järjestetään nyt mun mielestä ensimmäistä kertaa. Se on 28. kesäkuuta-1. heinäkuuta. Ja mä en ole käynyt ikinä Haapsalussa, niin nämä paikat on mulle tavallaan vieraita, mutta mä käsitin, että Haapsalun keskustassa se olisi tapahtuma. Ja siellä on tällainen joku Haapsalupromenaadi, mm, ja sitten niin tarina kertoo, että Tsaikovski aikanaan vietti kesälomaa Haapsalussa, ja se ei sinänsä ollut mitenkään kauhean erikoista, koska venäläinen tällainen taideylimystä kävi paljon virossa ja, ja varsinkin just siellä saarilla viettämässä kesänsä. Ja silloin aikanaan sitä ei pidetty niin kovin suuressa arvossa, että Saikovski vieraili siellä, mutta sitten tietysti kun hänestä tuli kuuluisa säveltäjä, niin, niin sitten tavallaan myös haapselu halusi siitä niuosansa. Mm. Ja nyt sitten tänä vuonna vietetään Saikovski-festivaalia. Ja sinne saapuu ähm, tota... Siellä on siis klassista musiikkia ja sitten balettia, ja esimerkiksi Viron kansallisen baletti esittää Joutsenet-teoksen siellä. Se ei varmaankaan ole Joutsen lampi sitten. Mä, en, mä oon niin että mä en tiedä, onko tämä joku kuuluisa teos, mutta ilmeisesti on. Ehkä se voi olla pätkä vain sieltä. Teoksen. Ehkä, niin ehkä. Ja sitten Moskova, noja no opera tulee myös esiintymäisenä, mutta tämä ei myöskään niin kuin siis sinänsä sano mulla mutta käsittääks on tosi kuuluisa opera. Ja... Se piti vielä sanoa tosta, että miksi just haapsalu, niin siis Tchaikowskilla on oma penkki siellä haapsalun promenadilla. Ja sitten Tchaikowskin kuudennessa sinfoniassa ilmeisesti soi osa, osa sitä on joku tämmönen virolainen kansanlaulu. Itse en sitä varmaan löytäisi, mutta ehkä virolaiset tietää, mikä kohta se on. Mutta haapsalu siis, jos mielii kuuntelemaan Tchaikowskia. Ja sitten toinen on vähän tällainen Toto, erikoisempi festari, tai tää on itse asiassa festivaalien sarja, elikä Virossa järjestetään Into the Valley ja sitten äh, Ruotsissa on Into the Factory ja Etelä-Afrikassa Into the Castle. Ja nämä on kaikki tällaisia niin kuin, tavallaan tekno, disco, musiikkiin keskittyviä festareita, jotka järjestetään niin kuin, eri, erikoisessa paikassa, että normaalisti sellaiseen paikkaan ei ehkä edes pääse tai siellä ei ainakaan ole mitään tapahtumia. Ja Virossa tämä paikka on siellä rummukarjaärillä, siellä vanhassa vankilassa, missä sä oot aina mun käynyt. Joo, mä viime kesänä pääsin tota, käymään siellä ja käytiin uimassa ja kiipeämässä sen vuoren laille. ja mun toi kuulostaa ihan huikealta, että et se, se on tapahtumapaikka jollekin festarille, koska se on tosi upea paikka. Niinpä. Vähän, mä ehkä mietin, että voiko se olla vaarallista, kun... No, si sitä varmasti voi olla, että mä en tiedä miten... miten... <lipäät> onhan täällä ollut kaikki patarein vankilan <lipäät> niin, patareivit ja joo. Mietit, että et Onhan se sitten, niin. mut, voi olla, että sielläkin on vähän rajattu, että minne kaikki asia saa mennä. Tai en minä tiedä, miten ne täällä virassa tekee, mm, mutta niin. mut kuulostaa aika jännältä. Kerro lisää siitä. No joo, siis tämä on niin sarjan tarkoituksena nimenomaan tarjota tällaiset erityiset puitteet. Jon... Et... Juuri tämä paikka on niinku se, mikä vetää. Ja siellä on hau, ainakin Virossa siis teknoa ja diskoa pääosin. Ja sinne saapuu siis ihan maailmankuuluja jotain DJita. Mutta kun mä en tunne tätä genreä, niin mä en valitettavasti tiedä. Mä tiedän, että yksi, jota ajattelin ainakin soittaa, eli Nina Kravitz on tosi kuuluisa venäläinen DJ. Mutta itse asiassa mä en sen enempää hänestäkään tiedä. Et tiedän, että hän on siis ilmeisesti hammasteknikko niin oikealta ammatiltaan. Ja hän on tehnyt musiikin, muun muassa sitä, että hän on soittanut tällaisia hammasproteeseja. Okay. Eh, jos nyt muistan oikein. Mm, mut joo, nuo muut esiintyjät ei sanonut mulle mitään, et mä en tunnistanut niistä ketään. Mut sinne on tulos myös Suomesta ja Ruotsista niin soittajia, ja sitten virolaisia ja sitten Euroopasta eurooppalaisesti. Ja Venäjältä. Ja Tämä tapahtuma on nyt saanut etukäteen jo jonkin verran huomioon, koska tuo rummo on niin erityinen paikka, että sitä on nostettu kansainvälisessä mediassa aika paljon esiin. Mutta katoin, että ne liput maksoivat jotain yli 200 euroa. Minusta se oli 240 tai 250 että Se on jo sen verran suolana hinta, että itse en hmm. sinne ehkä sitten suuntaan. sen. Niin se no, sisällä jo niin majoitusta? Si Minusta siinä on ainakin kuljetustallinnasta. Okei. Okay. Mutta vaalat siinä on sit myös niinku telttavuokraat. Siellä pystyy siis teltan, siellä voi itse telttailla. Sinne saa mennä kai asuntoautollakin. Ja sitten siellä oli tällaisia niinku vielä eri tasoisia telttoja. Okay. Että Ja sitten ilmeisesti niinku se leirintäalue on ihan sen festivaalialueen lähellä, et ei kaukaa kaukaiset kävellä. Mutta mulla jos ole siitä sen enempää tietoa, että muuta kuin että. Tätä on varmaan pidetty vähän sellaisella vakanalla, koska se nettisivuiltakaan ei löytynyt ihan hirveästi mitään tietoa. On mm. Enemmän silleen pienemmällä. Mä oon ymmärtänyt, vähän, että tämä on aika pieni, ettei sinne nyt ihan hirveästi. Ei sinne varmaan myydä esimerkiksi niin. lippuja. Mutta tota, kuulostaa kyllä ennalta. Joo. No kolmas, mikä sitten ehkä. Niin, ja se piti sanoa, että tämä Inside the Valley järjestetään siis 19.6.-2.7. Mutta mä en tiedä, että miten ne, niinku jakaantuu, ne ohjelmat jakaantuu, että... mutta on aika pitkä aika, koska niin on kosvaan se niinku pää. Tai itse asiassa se on varmaan niin, että nuo kaikki tapahtumat on sen ajan sisällä. Mm. Ja sitten en muista, että milloin toi, mutta netistä löytyy varmaan tietoa siihenkin. No kolmas tapahtuma, mikä oikeasti kiinnostaa mua ilman niinku pienentäkään ironian häivää, on Tallinnan laulu- ja tanssijuhla. Se järjestetään 36.2.7. Ja paikkoja on tosiaan Tallinnan laululava ja sitten Kalevin keskusstadion. Ja tää laulujuhlien perinne menee siis vuoteen 1869. Ja ensimmäiset juhlat järjestettiin Tartossa. Ensimmäinen tanssijuhla oli sitten vuonna 1934. Ja Tallinnassa nämä juhlat on järjestetty vuodesta 1896. Eli ensin oli aina Tartossa tai Tallinnassa ja sitten vuodesta 1996 lähtien, niin sitten Tallinnassa. Ja kymmenen vuoden sisälle mahtuu aina neljät juhlat. eli vuosikymmenen toinen ja seitsemäs vuosi on sellaisia, että silloin on tämä nuorten tanssijuhla, niin kuin nyt tänä vuonna. Ja sitten neljäntenä ja yhdeksäntenä vuonna on aina nämä suuremmat yleiset tanssija- mitkä on siis... Tämä on kai aika niin kuin kuuluisa perinne. Siis myös muualla maailmassa tiedetään, että Virossa järjestetään näitä. Mutta mm. virolaisille se on ilmeisesti aika tärkeä. Mm, joo, on mä oon ymmärtänyt, mutta se on myöskin jo ihan jo se, että osallistuja luvuiltaan, niin siis siellä on, on siis, niinku, tavallaan pieni maa, niin sinne tulee suuri osa sen prosentuaalisesti väestöstä. Kyllä, jos ajattelee, että täällä on, vanha täällä oli ihmisiä, puolitoista miljoonaa. Mm, ei tarvitse olla sitäkään 1.1 ehkä nykyään. Okei, okay. no nämä laulujuhlat vetää siis 40 000 esiintyjää parhaimmillaan ja 100 000 kuuntelijaa. Niin se on kyllä totta, että se, siellä on se. niin on paljon <laughs> ihmisiä. Joo. Ja sitten vielä se tavalla että vaikka että se itse olisin, niin sä ainakin jonkun ketä siellä Joka on, se koskettaa siinä. melkein kaikkia jollain kyllä. tavalla. Kyllä. Ja tää laulu- ja tanssijuhlaperinne on vuodesta 2003 saakka kuulunut Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Ja tosiaan siis silloin 36. ja 1.7. edestää tämä tanssijuhla. Eli siellä on kansantanssijoita ja voimistelijoita, jotka on tällaisissa isoin ulkoilmaesityksissä. Ja ilmeisesti 8000 esiintyjää on täällä. Ja öö, käsitin näin, että siellä on joku tämmöinen kenttäohjelma ja sitten siellä on 20 eri ohjelmanumeroa. Ja sitten toinen 7. on tämä laulujuhla ja juhlakulkue, joka ilmeisesti tukkii on koko keskustan. Tai se kulkee Tallinnan keskustan läpi toi juhlakulkue. Ja se on kai se niinku pääjuttu tässä. Siis kyllä vissiin se laulu, laulujuhla on niinku vielä isompi, mutta niinku tanssiin liittyen niin tämä kulke on se. Siis tanssiiko ne koko matkan sinne? Joo, mä käsitin, että se on sellainen, niin kuin, totta kai ei varmaan kaikki tanssi, mutta itse on joskus ollut mukana tällaisessa niin kansantanssit kulkuessa, niin se on vähän verrattavissa johonkin partiomarssiin. Partiomarssillinen niin aina soittaa ja sitten ne marssii. Joo. Ja sitten taas niin kuin noissa kansantanssit kulkuessa, niin usein vedetään sitä jotain niin tanssia askelta. Vähän se okay. koko, koko, semmoiset niin sampakarneva. No joo, se oli hillitimpi ja vielä pikkusen ehkä kuumempi niissä. Paksuis kansalliskulku. Tamminissa, joo. Ja sitten kahdelta alkaa laulujuhla ja se kestää yhteensä kuusi tuntia. Että siellä lauletaan ilmeisesti sitten ihan kolan niinku takaa. <lantakaan>. Joo. No joo. mutta mä en senne... A, usko, suunata. usko, että miten ne kaikki ihmiset mahtuu sinne laululavalle ja sinne niinku aukiolle. Koska mä käynyt siellä muutaman kerran ja onhan se siis ihan näyttävä ja mielenkiintoinen paikka. Joo. Mutta en mä silti osaa kuvitella sellaista määrää ihmisiä vielä. En mäkään. Ja siis mä oon nähnyt jotain kuvia ja kyllä mä uskon, että siinä kuvassa varmasti on se 100 ihmistä. Joo. Mutta tota, silti se on ihan uskomatonta. että mitä. Siis siellä istutaan ilmeisesti tosi liikikäin toisiaan joo, ja jo. ollaan niin kuin hirveän silleen... Se on ilmeisesti aika tunnepitoista, mutta sinne on aivan vertaasti mennään. Okay. <laughs> uh, sitten mulla on vielä tällainen vinkki, jos on kiinnostunut katutaiteesta, niin uh, ensinnäkin Tartossa järjestetään 12 kuudetta tällainen Stensibility 2017 festari. Ja ehkä nyt kun puhutaan festivaalista, niin se on vähän sellainen, että miten festivaali nyt käsittää, mutta tämän Stensibility-festarin äh, tarkoituksena on tuoda esiin niin kuin, tätä katutaidekulttuuria ja sitten myöskin tietysti tehdään uutta katutaidetta, järjestetään opastettuja kierroksia ja muuta. Ja toi nimi viittaa tällaiseen stencil-tekniikkaan, siis sabbula taitaa sana. E sitten toinen niin täällä Tallinnassa. 14 226 niin on tällainen mextonia festival. Ja siinä virolaiset ja meksikolaiset taiteilijat niin kohtaa täällä tallinnassa ja luo 30 uutta tollosta katutaideteosta! Tai itse asiassa ne on sitten jo niitä seinämaalauksia, joilla on se on joku hieno nimi muraali, mm -hmm. Koska se niin muraali. Niin 30 uutta sellasta tulee! Ja tää tapahtuma on niin Meksikon juhlavuosilahja Virolla joka katsotaan 100 vuotta. Eli sellaista on luvastu. Mulla ei ole näistä tapahtumista sen enempää. Onko sulla joku juttu, mihin sä ehdottomasti tänä kesänä haluat mennä? No, mä olin viime kesänä siellä weekend-festivaaleja Pärnössä. Joo. Kyllä tekisi mieli mennä uudestaan tänä vuonna. Joo. Se on, niin, se on vähän suuntana. Joo, se on sulla loppukesästä elokuun eka viikolla. Mut Joo. Kakseni. Ehkä me voidaan antaa kesän mittaan vielä lisää vinkkejä näihin tapahtumiin, Joo. koska täällä on paljon festereitä. Tulee Ölle Summer ja sitten oli joku tällainen Sunset Festival, missä oli ainakin DXX esiintymässä mun mielestä. Ja mm. sitten tota, sit ne Viljandin Kansanmusiikkifestariittia ja mm. kaikkea. Että... Et kyllähän tämä niin Suomen tapaa myös Viro on tällainen kesä, kesämaa, missä kesäviikonloppuisin tapahtuu niin, paljon. Et, joo, kyllä. Että niin kun vanhassa kaupungissa ja Tallinnassa on, on joulumarkkinoita ja vähän muuta sellaista mm. yritystä, mutta siis kyllähän sen huomaa, että kesä tulee ja turistit tulee ja ylipäätään ihmiset tuu, on viettä enem joo, viettää enemmän aikaa ulkona ja, ja niin kun osallistuu myös ilmeisesti aika aktiivisesti näihin erilaisiin tapahtumiin. Totta, totta. Mutta se on ihan kiva, hyvä näin. Kyllä, no mä olen samaa mieltä, siis ihan kiva, että on erilaisia tapahtumia, mistä valita. Mä muistan, että kun silloin, kun me ensimmäistä kesää sunnuntai-pulaa tehtiin, niin kertoi jostain kurkkufestereistä, ja oh, sitten on tietysti <laughs> omenafesterit, ja niin kun, nyt tänä viikonlopuna narrassa järjestetään uuniruokapäivät, ja <laughs> ihan siis pienestäkin saadaan se semmoinen juttu. <laughs> Mutta kuunnellaan tähän väliin nyt Niina Kravitsilta kappale I'm Weak. jo tuolla valtiaaman uudella torilla, mikä viikko sitten taisi avattiin. Joo, viikko sitten avattiin ja nyt kävin itse asiassa juurikin tänään sillä, että... Joo. tuore kokemus. kokemus. Mitä tykkäsit? Kyllä mä tykkäsin. A siis onhan sieltä vähän mennyt sitä charmia, sitä vanha vanhaa charmia poistunut, kun ei siellä enää myydä niitä, niitä hautakiviä. Siellä <laughs> myytiin kyllä aikaisemmin niinku ihan kaikkea. <laughs> Joo. Mutta se oli myöskin semmoinen paikka, että ei mun aina tehnyt mieli ostaa sieltä asioita, että esimerkiksi se lihahalli tai se kalahalli, siellä haisi niin pahalle, että mä en usko, että niiden esimerkiksi kylmälaitteet ihan täysin toimii. Ei ne varmaan toimi. Ja mä muistan, kun mä kävin siellä Riassa vähän aikaa sitten, niin siellä oli sama, että siinä keskusturilla oli sama ongelma, että ne lihahallit haisi niin pahalta. Ja sitten kun mä eksyin siinä, niin mä en päässyt pois sieltä, Mä olin sieltä että mistä nyt ulos. Niin tavallaan nyt kun siellä on rempattuja rempattu ja tehty kaikki uusiksi, niin mä uskon, että, että nyt sieltä... Voi saada jotain sellaista, mitä uskoa. Niin, kannattaa. että kyllä mä voisin kuvitella menevän sinne. Siellä oli aika kivasti erilaisia kaikkia puoteja, että oli just lihaa, kalaa, kaikki mm. erilaisia luomutuotteita, juustopuotia. Sieltä löytyy myöskin ihan palveluja, on apteekkia, on tota, siellä on alakerrassa selver. Ja siellä on ja kai ja joo, ja sit oli monta eri, erilaista kahvilaa ja pikaruokapaikkaa ja tällaista. Et se näytti ainakin aika elinvoimaiselta. Et en tiedä, mitä se hinnoille on tehnyt, että se on siirtynyt tavallaan niin aika hyvät, hyvät puitteet siellä. nyt, joo, niin... Mä vähän koitin katsoa on, hintatasoa. Ei ole kyllä enää yhtä edullinen kuin aikaisemmin, mutta kyllä jotain kukkia siellä myytiin aika edullisesti. Mm. Et, et osa on varmasti joo, mutta osa ei. Joo. Ja sit Mulle siitä ehkä ei tullut enää mieleen tori, vaan se oli enemmän kauppakeskus. No siitä ehkä ja jo. täällä on jo aika monta kauppakeskusta, tai Tallinnassa on jo aika monta kauppakeskusta, että mä olin vähän ehkä pettynyt, mutta sit toisaalta mm. on se kiva, siis onhan se hieno. Mm. Ja kyllä tällä hetkellä vielä on siinä naapurissa on niitä joitain vanhoja, missä myydään niitä alusvaatteita ja muita. Ja sit siellä on niitä tavaran juttuja. Joo. Joo. Et tuota, en tiedä, minkä verran siitä on sitä, se... Mä veikkaan, että nekin, nekin tori tullaan laittamaan uusiksi ja niin niin. Kun sitä niin remontoidaan sitä aluetta joka tapauksessa. Niin. Mä tykkäsin, siihen oli viereen tehty semmoinen kiva ulko. Siellä oli paljon penkkejä ulkona ja oli paljon sellaista, että voi ottaa niin vaikka on. hakea, hakea kahvittaa jotain vähän evästä sieltä sisältä ja mennä siihen niin lounalle tai piknikille niin sanotusti sieltä ulos Joo, istumaan. se oli, se oli kiva, kiva alue. Joo. Ja siis siinä on kiva että tietysti, että alueet kehitetään, koska siinä on paljon niitä ravintoloita ja mm -hmm. muuta, niin sitten se pysyy elinvoimaisena, kun siinä on enemmän kaikkea. Joo. Ja mun se nyt kiva, että on selvä siinä. Ja mun se näytti, näytti hyvältä se rakennus. Siis se jotenkin se oli, että tavallaan siellä on säilytetty niitä vanhoja seiniä mm -hmm. ja sit niin kuin tavallaan käytetty niitä osana sitä uutta. Mutta Mut se oli hiukan sekava, täytyy sanoa, että me, me ei ole hankala suunnistaa siellä, kuin oikein... Ei oikein tiedä, mitä missäkin no, Niitä oli vähän niinku huonosti merkitty, että mistä esimerkiksi selveriin pääsee. Niin, mut, löydettiin se on se. huono tällaiselle suuntavaistuttomalle ihmiselle, että ei ole niinku... No, mutta ehkä kaikkeen tottuu. Joo. Mm -hmm. Sellainen 3 5 Okei, mä olisin sanonut ehkä 4 5 vaikka mä kritisoin tätä kauppakeskusta. <laughs> no mutta joo, joka tapauksessa taas yksi paikka Tallinassa, jossa kannattaa ehkä sit piipahtaa, jos tänne, tänne tulee, niin tota... Mm. Katsomaan. Mut mulla ei tämän, tälle sunnuntaille enää tän enempää asioita. Joten ajattelin, että voitaisiin lopettaa tämä lähetys ö, Kasabianiin, joka. Ö, tai niin joka tulee esiintymään sinne Öllesummeriin. Muistaakseni 5.7. on heidän keikka Ja mulla on yksi viisi, tai jo aika vanha. Mä muistan, että kuuntelin tätä viisi, siis vuosia, varmaan 10 vuotta sitten. En mä tiedä, voiko siitä olla niin pitkä aika. Mut voi hyvin olla myös 10 vuotta. Ja Tämän biisin nimi osuvasti Days Are Forgotten. Joten mennään tällä ja palataan taas ensi viikolla. Kyllä, kyllä, sun taitaa.